Чари. Ха, чорти б їх забрали. Раніше я всього цього і не сприйняв би серйозно. Якщо відверто, я не вірю в це і зараз. Але не поз'їжджали ж вони всі колективно з глузду? Чари. Це і справді, мов, якийсь жахливий сон. Ніби гарячковий шепіт божевільного. У брудній, сморідній печері, без виходу, я підвівся, дістав з бару пляшку мускатної. Наливши півсклянки, вихилив єдиним кутком. Ніякого полегшення. А тим більше задоволення горілка не додолав. Я з жалем покрутив пляшку в руці і поставив на місце. Навряд чи в моєму становищі слід було налягати на спиртне.